Gaiolan emankizuna Euskali jatietan hemen elkartearen parteidetzarekin antolatu saioa ila betero eskintzen dazuegu saigarrennaldi hontan ego Euskal Herriko enprisekirako areremanak aipatuko ditugu zertan diren prise hartu eman horiek muga administratiboen gainditzia zaila denez, bestealdeko enpriseak Ezagutzen, ote ditugunez, demorarekin gaia nola doan, hain zinatzen denez, main inguruan, gauk ustaritzeko guri irratiatik, kakin da zanz, upi emprisako kidea, egunon? Egunon. E, Olaberriako operatibako Mikel Kurutsari, kudeatzailea atzailea, egunontzuri? Egunon. Alki kooperatifatik zuzendaria, Enauto Joliman, Atxal León. Atxal León. Eta mauleko siberoko botzatik erriketxart, elkar emprisako kudeatzailea atzailea, egunontzuri? Atxal León, ezagas kude Zuzen <laughs> du? Eh, langile bat, ahi, arduradun ah, mat Beraz, erriketxart eh, eh, Elkarren Prisako uh, Langile Erduradun eta biztandain egon duane hemen elkartetik, Franziska Rikart animatzailea, atxalde hon Eta beraz, esukali ratitako Kaiolan, sartzen gira orain! <lacht> Ushai anbezala, eh? mahen itzulia inendugu pixkabat uh, zien uh, kooperatiba edo emprisako bieki ezagutzeko. Katintasanz, eh, surikina xiko gira, upi emprisako kide zira? Zokere zuzentzen aldozo ez balima zira kide, dobezte posto bat balima zira. Lankide, vai. Lankide, ala. Best, upi emprisaren ezagukarriak, soindira? Upi entreprexa beraz berrizailada, adimen artifizialan espesializatoa dena, eta biluna eta maiduan uh, sortu dena. Eta beraz adiben artifiziala barnatzeko pixka bat zehazteko glotan edo zer glo laguntzen duzuen? Beraz uh, guk uh, laniten dugu hiru uh, lan sektore uh, uh, desberdinetan energia, gargaioak eta industria mundu zabalori. Eta beraz guk uh, uh, erabaki konplexsoak hartzen laguntzeko uh, enpresekin ari gira laneean. Berbada zazten aldut adibidez batzuk emanez. Bai, ilustratzeko. Ordean adibidez industrial-sektorean. Uh, gure problematika, kizaren dira beraz nola planifikatu produksioa o kate bat. Albe zain bat optimizatoa izaiteko edo albe zain bat uh, baliabide erabiltzeko. Eta adibidez garrayo-sektorean. Uh, galderak izanen dira beraz zein uh, bidde hautatu gajailarrien i uh, ibibideahal optimizatu bat Hala, zaiteko. Pixka bat uh, azkenaldian ere hortaza uh, izan ginen, uh... Francis, eh, nola optimizatu, bon, enpresatipi entzatzen, eh, gehien bat, eh, miatu eiten zuena eta antolak? Bai, eta gainera numerikoa ere sartzen zen enpresetan, eta horak eusten dugu uh, zinez upi uh, xailortan dela, eta tresna berri horiekin badira gauzatzu eta antolaketan laguntzen dituztenak. Eh, katinda zanz, egoaleko enpresekin harremanainitz dituzue? Uh, bai, gaur egun hamar uh, bat uh, entreprisekin arigila lanean edo partaidetzan. Partai Horre uh, ere adibidez... Horre korke edo, edo... Edo... edo ego euskalegian? Ego euskalegian. Ados? Uh, partaidetzan, uh, arigila ebraz teknologian espezializatuak uh, uh, diren uh, entreprisekin, MB Blue adibidez, sositatearekin, uh, uh, eta gero industrial sektoretan zonbait uh, uh, bezero ditugu... Uh, Ego aldan dirinak Bilboan, Donosti eta Iruña hau uh -huh. partean, eh, barnatuko dugu gaia eh, ari ah, ah, emanak priseski ego eskualiriko enprisekin. Eh, maule alderat joiteko erriketxart, beraz elkar enprisako eh, langileak duradun zirela, zehaztu daukuzu. Enprisa laburki eh, orkesteko? Baiberaz, elkarren, boi badira, bagira, eh, ogoita ama bos bat langile E, beraz egoitza nagusia maulen dugu, e, gero badugu e, unitate bat baiionan eta bestea dax bat e, gipuzkoan goiegin, e, ordzia egian. eta beraz guk e, egiten duguna da dira zabitzuak e, eta produktuak industriarentzat, Eta iten ditugu ingeñaritzako lanak, e, eta gero tresneriak eta masinak ere fabrikatzen ditugu. Eta badugu ere metrologia asaila. Hori da, um, e, neurketa industriala. Beraz, uh -huh. uh, gure sektoreak dira industriako sektore gehienak, izaiten da garraioa, energia, uh, janarien... Uh, industria, enpresatik pietaik haum dietat. Mm -hmm. Bez, hagemana bon, bat duzue, uh, lankidetzan erranen dugu uh, goiegin, untsa gu lehtu bali madut, beste goaleko enpresekin hagemana iniz? Bai, biztanda lehenik uh, dugun, uh, dugu hango, hango hori dugun adagarekin, lan egiten dugu ango bezero eta hori da? Uh, baina hortaz kanpo ere uh, mauletik ere bereziki uh, uh, baditugu ahemana komertzialak uh, bereziki gipuzkoarekin eta eta gipuzkoa hunkitzen duen afagoarekin, eganen dugu baina, uh, baina egiten ditugu gure, gure uh, erosketa batzu uh, eta, eta gure gure zerbitzuak ere saltzen ditugu uh, Gipuzkoan bereziki. Mm -hmm. uh, muga administratiboaren uh, gainditzia zaila denez aipatuko dugu biherren parteana aurkezpena egitzeko uh, Mikel Kurutxari, Olaeria Kooperatibako arduraduna, duela gutibaginuen zure kide bat, eh, uh, Olaizola. Ori Ola da Francis, be, Ion Olaizola, Ion bai. Olaizola zen gehiago langileen parte hartzia aipatzeko, baina hala ere Untzaur Horritzen maniz, molleak egiten ditu hola uh, berriak, horre bon, de, zehazteko uh, zertan eta... Horritzen, gu moldistak gira, nahi du bezero batek nahi badu plastika edo silikonako pieza bat ekoiztu kantitatea handietan, gu tresnak ekoizten asko gu horren egiteko. Bez, ez, da, galdea arau egokitzen ziste edo? Bai, bai, bai, eta piskat sektor eguzietan, izan medikun zan, kotxe egintzen, elektrizitatean, edo zoen prastika edo silikonako pieza indako egokitzen gira. Mm -hmm. Eta, zuerre galdeiteko, galdeainitz, heldu zauzkizue, eskintza edo eskairainitz ego ezukaligetik? Ez aski gure gustuko, bohan ba ditugu bezero haundi batzuk. Uh, Gehienak alere frantzian ditugu, baina ornitz aileetan aldiz hainitz uh, bat ditugu egualdean. Bai. Hmm. Bada konkurentzia hainitz egualdean, zoen sektorean? Bada konkurentzia eta ere da sektore historio bat, zenta hainitz, uh, plastika iniektatzen dutenak hainitz lanien hainitz kotxe gintzan, eta kotxe gintzan, bon, portuguesak hor dira, askar eta azkar presio biziki apal batzuekin. Hala, or, langilean presioaz minzo gira, or, uh, koszti mani, bye, bye, mani bye. obrarena. Edo... Bai. Enaud, Jolimon, uh, goizberiko gomita berriki izan zira, zuzira uh, uh, alkien emprisako zuzendaria, uh, hori da? Bai, zuzendari berria azarotik. Hala. Bez, uh, bon, alki kooperatiba historikoa ere, uh, Ipar Euskal Herrian biogone bat hartuzina, uh, memento batez, uh, krexia zelaik eta beharrezko izan zelarik? Ba hori da, uh, mila betzi urte hastapenetan hasi uh, zen uh, kooperatiba, moduan segituana. eta, bo, hainbat krisi pasatu ondoren, uh, bi mila urte hastapenetan uh, krisi gogorazen, eta hori izan da, bai, erabaki aski jadikala, uh, uh, tradizionaltik pasatze eta, uh, muble kontamporean edo garaikideetara, eta gerostik bai garatzen ari gira, aurkez bentik bat gaur egun berrogeita bi uh, langile eta soziogira, Eta, oraguk altsarigintzandugu ekspertiza, geien bat uh, egursen doan eta aritzan. Mm -hmm. Upinazen uh, bat uh, langelesiste? Bai, Amar bat, gira. Amar bat. Amar uh, bat. Ogoi bat, eskaz, hola behin edo gehiago? Heme sortzi. Heme sortzi. E, bukatzeko eta biheren parteari lotu baino lehen, Francis. E, ala, beraz, eh? e, entzun dugu, badik badirela. E, Arremanak go eskualegiarekin ez aski bernatuko dugu istantean. Bai, bai. Burobiltzeko lehen parte hau? Bai, badira, ikusten dugu ere, denak eskualdunak direla ere, eta horrek laguntzen duela, hori ere aipatuko dugu. Menan bai batzu badira, lehen berharbaaba baziren ez modu ofizialean gehiago behinan orain ara hori ere aski naturalki egiten da eta berharba alde hortaik muak edo chippittzen dira. Hala horkezpena egina eta mauleratitzuliko gira, goi egin abar bat baduela elkarrek, eh, erganen uh, dugu, irriketxartek eh, esplikatu dauku. Bon, zuek, elkarrek garantzia emaiten dio, eh? egoe aldeko enpresekilako argemanari ah, eta egoe euskal alehiari ere ah, agerida. Baina, horokozki, ze garantzia emaiten zaio uh, ikuspegi horokoz bat hartuz, zure ustez? Ipare euskal erritik, eh, hartuta. Hori, elkarren, ala oroak. Oroak, oroak, oroak. horik industria dut uh, piskatez hau zen, usteut argidela industria mailan, uh, jendeak badaki uh, egoaldean eta erren dut bereziki, berbadagi puzkoan, hori delako urbilena, badela gaitasun industria handi bat, uh, bai, uh, ekoizpen baria bidetan, enpresen dibertsitatean, jendeak hori... Uh, badaki eh uh, ta gero segitu barbagiaian sartzeko, nik ez ditu ez tutu muga hondienak uh, administratiboak direla, nik uste goiko Europaan uh, muga administratiboak uh, frango haische gain ditzen direla. Nik ganezake beragbadabila ba oiturak falta batzu eta eta nik uste hizkuntzarena izk, dela hizkuntzarena dela barbada muga muga hondiena. Ez ber muga bai hizkuntzaren aipatzeko nikusten duela ehoni uh, garaia bizkaian bizkailan ere lan eginduta nik uste Gipuzkoan eta Bizkaian bereziki aspaldi uh, erabiltzen dela euskara lanean uh, banan uste dut tendentzia dela gero gainera geruta gehiago erabiltzen dela euskara enpresetan nik Gipuzkoa ez dut eta Goierri ta uste dut uh, hala dela gazteak gerota prestatuago dira lana lan egiteko Euskaraz, bera bon, egia da, alere, nik uste behar dela, ahan, uh, ahemanako gaiteko behar da, da ere uh, gaztelania oraiko egunean. Katin da zanz, uh, ah. zuen uh, enpresatik, ganduzu, eh, eh, amak bezero uh, bat zenitu ztera, uh, amak partaide, ez dakinola daitzen ditu zuen, uh, eskuararen garantzia ere azpimaga dezakezuzuk? Bai, horra, Do, beraz, bezeroekin gehienetan usutan ingleseaz ari gira ekin uh, izketan, baina egia da gure emeia dela, ara euskarari euskara ara merexi duen lekoa maita ere lan munduan, eta pixkanaka pixkanaka ari gira, beraz, uh, euskara, beraz, xagarazten gure antrebre esan, epin, uh, elburuarekin, ara bezeroekin euskaraz hitz egitea, eta egia da... Uh, Uh, gaur egun uh, bezeru batzuekin, uh, ari gira Euskaraz, uh, bilkuretaan eta uh, e-mailez ere uh, uh, trukatze, trukatzeko. Mm -hmm. uh, Beraz, uh, bai hartxe maitan dugu, bai uh, Euskaraz uh, bere lekoa badulea, uh, eta uh, meresi duen lekoa eman behar diogula. Mm -hmm. uh... Berdin, eh? alki edo laberriatik, zer uh, ikusumalde duzur uh, eniak jo limon, uh, zien uh, arloan, zien tx txektorean, ez daki non uh, dituzuen B0 ahondienak edo geienak, asteko. Eh, Ni B0 baino geio hor uh, nitsaile edo partaide uh, izendatuko nituzke egualdeko ba, kideak, hor e, uh, errikeko reintxe ganduen bezala, uh, estofa industriala azkarra eta handia baita egualdean. Guk ere gipuzkoan ditugu asko, Nafarroa ere bagoaz, Bizkaian ere baitugu batzuk, eta hor da garantzia handuten jakintza ere, jakintza eta kultura. Produkzio handuteoiek uh, kultura bat, eranenuke guk iparaldean edo kostan gutxiago duguna bederena. Mm -hmm. Badakidu badela bi hertean, eh, mugaz geindiko industria eta merkataritza ganbara, eh, eskuala elkarkoak, kolako instituzioak, beren jola betetzen ote dute. Adibidez, bi herteanen, Francis, eh, janean dazu, bada hemen CCI Nafarroa eta Gipuzkoa ezta ba. euskadi osoa behinana. Hasi ziren egippuzkoa eta Baionako CI-ekin eta gero xkat egia hor sailil batzu eta uste Mikel hortan ere baddakiela saiil batzu uh, lantzen dituztela eta horiek zidez dira industria saililean eh, bereziki ba, ba, hori ere zabaltzen dute. hortik hasiz ikusi dute bazirla eman eta horiek sendotu dituzte uh, egitura horieko hor eh, Mikel uste dut? Bai, adibide batene maiteko, dila urte zonbaitzuk, uh, ori, eh, diarteanekin, sortu ginen mugaz gaindi uh, polo bat, silikolan reninguruan, bilduko zitina ikerketa zentro bat, bizkaiakoa, gero uh, modista ola eta gero bezero potentzial batzuk, hori um, transformatzaileak, uh, izan gipuzkoakoak, bizkaitarrak eta lapurtarrak bat ziren. Eta biltzen ginen uh, eiekin. Denen artian, piskat, elburgoazen uh, arrapostu haman komun baten emaitia. Katena osoa elgarren artianuk ukaitia eta ordean, sekula uh, norbaitek bali mazuen buruan proiektu bat unxilko bazen, bakatena osuan gure artian izaitia, eta arrapostu baten emaiteko. Eta berdin merkatu bat partekatzia, partai den artian, edo zuen txektoreko berdin... Ora, bakutsak bere bere spezialitatean, bakutsak bere partean baina elgarrekin, hori zen. E, e, Eskualerrian orokorki, eh, e, mintzoniz bakizu ez zenbat tizten argi hortan ari, uh, silikonarekin moldegintzan edo, alor moldegintzana, uh, su zentsemagiren, hor silikonarekin gugira bakarrak. Gero bestenaz moldegintzan plastika indako adibidez, gaurko gunetan izan mergira orotara mar edo goig geienik. Mm -hmm eh uh, harremanak aipatzeko eh uh, uh, Eriketzertan bon goierri uh, ibiltzen zira harremanak uh, garatzen ari direla bi aldekoak ote dira hor uh, industrial industrial harloa garatu dutela egoeskualerian azkarki ez gehituzte hartzen uh, piska bat tipiagoak bezala edo ari da aldatzen horire Bo, argida industrian uh, iparraldeko merkatua txipia dela, ez da hola bezero haundirik, uh, gip, gipuzkoa edo ez dakit uh, egoaldeko enpresek uh, gehienak enpresa haundiak dira. Batzutan iparraldia ikustu dute behar behar gehio frantziako bortabat bezela, egiazki merkatu bat uh, baino gehiago nikustu dut hori frango normala dela. Ta gero egia behar da aitortu ere eh uh, bon iparalian uh, iparalian uh, um, aktibitate komertzialak heratzeko frantsesa behar da euskararekin horretzira etzira, etzira bizikurruno aiten badira enpresa batzu euskaraz funtzionatzen dutenak baina oro har uh, oro har anek, anekdotikoa da usteut ni nahi duzu ongi geratzeko geroari buruz uh, Hemen hasteko Bi eskualdeetan eh, Euskara, Gaztelera eta Frantxeza eh, menperatu behar litazkela edo eskola guzietan bederen irakatsi, horak zerbait erranditaik? Eh, Bail, biztan da, hori usteot frango, frango naturala dela. Horraipatu da, beraz, uh, uh, upien presak uh, erabiltzen duela, o, ez du daik Europa mailan eta inglesa erabiltzen dela. Baina bab frangu hizkuntza norajan, ez da likuko hizkuntza bezala kontsideratzen da pixkat hizkuntza internazional bat eta gure kasuan bezala elkarbezalako enpresandako, bon, importantea da hurbilekoareman batuko eta guk bezeroak ez ditugu biziki gehienak frangu hurbil eta hor normala da gure, gure hurbileko hizkuntzak erabiltzagun E, galdera bera eginen dauzut, eh? Mikel Kurutsagiri e, egin diotana. Zu, zuen ahloan ere zenbatzeko, bada, kizue, guti bera, eskoalehi guziak kontutan hartuz, zenbatzi izten, hortan ari? Bo, enpresa bako da, baina oroak e, ingenaritzaan edo ekoizpen baliabidean ari diren enpresak e, eskoalehian, bo, badira, anitz Dar bada... Bo, ehun baino gehiago behan ezake. Haixe, dendenak konduan hartuz. Mm. gero esti dugudenak uh, zuzen, eh leiak ide susen susenak da ezetz. Hmm. Uh, galdera bat egindut beste bat uh, ez argi ondotik, uh, eh da, Francis su uh, acheternal tira hortan. Hemengu instituzioek eskola kargoak adibidez eta uh, beren joh, bon, gastea da, baina beren jola betetzen ote dutete do gehiago eman behar beharlukite. Eztakit, e, bon, industria mailan, haipatiai bezan baita, egia da, egoaldekoek ez direla direla beha egon eta antzu handi bat badutela Hemen iparaldean, industria beharrik, beharrik izan dira jende batzu hortaz oartzeko, ala nola eskola batzu sortu dituztena, izan dadin Estia, izan dadin Izabet-EP iraikuntzan eta horra. Baina egia da, hemen egiten direlari gauza, ez dira biziki industrialki egiten. Aldiz, badira jende batzu, industri pentsak hori dutenak, eta beharrik, eta hola, ikusten ditugu, enpresa batzu, frango gotiorrak eta numaitike, enpresa horiek guziak uh, bat dituzte ahremanak egoaldekin. Bon, ez dugu hemen gurekin, mainan pentsatzen dut, bandezan, peio etxuleku bat egur enpresakoa, badu du aspaldi, egoaldeko batzuekin ere ahremanak bat dituela. Eta hor ikusten da, industrial pentsan molde hori balin bada, kasik naturalki egoalderat joiten dira. Eta hor, aipatia izan dena ere, Euskara zartzen bada, aitzeago da, hagemanak izaitea. Gero, bai kastelera, bai inglesa erabiltzen da, izan da teknikoki edo bezeroekin edo. Baina, ala ere, astapen hortan, Euskaraz egiten da, barimada hagemana, uste dut, eta hori bai ez duzu eberba, hagemana uh, aitzeago dela, eta uh, solasa, be, biziki retsa da, eta gauzak argi dira. Aldiz, gure espanol kinkuska, kinkun kaskun hori edo ingles ez dena sobera, Abila eta horien Frantzesa ere ez sobera ona, batzutan ez gira horretzen. Aldiz Euskaraz, nu baitike, aiseago dira arremanak. E, mugaz, e, mitzatzeko, eniago eh, Jonimon adibidez. Erikek e, emandu bereritzia laborki, ez du uste muga administratiboak, hainbezte oztoporik kertzen duenik e, ala ere, e, naia horba lima da. Zura aldetik, zer ikusmo lehduzu horretaz? Egi errateko, ez du zailtasun berezirik ere muga administratibo horrekin. Uh, Arremanak uh, ordi da, aspalditik ordi da ere, kasiko, kasiko itamar urte hasi ginen Eta ez, egi administratibo kistu arazo bedezidik Mi, uh, Mikel Kurtsarri eta Katinda Sanz, Mikel? Gure berdin, eh, arazoa handienak dira ordu tizkuntza, errikek errandimezala Eta batzutan ere prezioak. Uh, prezioak eranaiz duzu, uh, konkurentzia... Konkurentzia, bai, no. esenta merkatuak oa edira europakoak, eta hortan lon kostua ez da bat ere berdina, frantzian, espainian, portugalan, eta eta hori arrasta bat izaiten alda esenta industriak bistan dena eta zoritxerrez, hainitz ziru aso iten du. Mm. Katina? Bai, gukere ez guara berezirik uh, ikusten uh, mugaren aldetik. Eta mintzurtu um, berriza uh, aipatzeko eskorarren uh, garantzia uh, bai bai guk ere ta airraitzekora uh, ehm uh, gure hortana ar, arigiran ainek naginukara geroztagiago beraz euskaraz aritu gure bizereekin egia baita hemenak eh uh, iritsago ah, baitira sortzeko eta konfiantsazko hariman bat ere sortzeko uh, uh, fiteago. Ostion, haipatzen e, e, zinuen, inglesez eh? bat zenituz dela airemanak. Ego euskalirikoen presa batzuekin ere? Aztapenean, eta aldatu duzu euri edo? Hori da, bon, gure, gure entrepresan, uh, dula iru urte, uh, eni lankideak hasi dute beraz eskora ikasten. Uh, Baina, uh, ara ez dira, oinoa jont, uh, uh, uh, askitri behak edo askitri beha irabiltzeko, zinez, zara bilkura oso batetan nintzatzeko uh, euskaraz, beraz egia da, uh, hasten bali euskaraz, berbada egisago izanen da, gero inglesez, pas pasatzea, bazoa, uh, teknikoak uh, prezentaltzeko, orkesteko. Mm. Bai, Baina bai, ez bi gauza bat dira, batetik bai, egoaldean bada usai hori gauza bat antolatzen delaik kasik normalki egiten da industrialki, gauzak egiten dituzte, ekoizten dituzte eta bere ala xekatzen dute, nola industrialki egiten alduten eta gu ipagaldean nahi badugu hortan sartu, hemen bedian ez da biti erretzitzen, da, ez da aski eremurik, ez da askien presarik da oro. eta egoalderat joaitea, emaiten du aukera bat. Baina aukera hori ez da abantaila, da zinez, Gainera harremanaekin, hor zinez aldena, eta gero gara lagunak ere bilakatzen dira gero enpresen harteko harremanuri egin eta, eta hor zinez partaideak dira gehiago ornitzaileak baino eginautek egin duen bezala. E, demorarekin ah, aldatu hote dira harremanak, garatu onerat, eriketxart, ah, bez, eta birren galdera ere batian, nola obetu ah, zertan... Ah, E, egiten ala uh, liteizke indarrak uh, gauza hori garatzeko harremanetaz mintzoniz biztan da ego Euskal Bai, nik ez dut, ba, ez dut ikerketa statistikoa egin baina, ba, nik ene ikuspegitik lan dut ikusten dutan egoratik. Uh, bai uste dut harremana ari direla emeki emeki uh, normalizatzen, uste dut uh, gerota ta gazte gehiago badela prestatuik olako gauzetan. Eh, uh, bo badakigu ere uh, iparraldean ere Gero eta gazte gehiago Euskara ikasten du, gero badira dira eta lokauzak beraz gaztek ere baute beste ohitura bat uh, muitzeko, estatu batetik besterat, baz, uste dut ahremanak airiela aitzinatzen, eta alere ze behar hobetu, nik uste dut uh, behar bada ikastaldien bidez, edo lehen lanen bidez behar ginukela gehiago Uh, sistematizatu uh, ahreman hori. Ustut gazte batek uh, hogei, urte eta bostuhte arteochtan, uh, arteochtan arte du muitu behar, nahi badu uh, ibili eta beste egora batzu zautu. Gero, gero menturas gehiokokatzen gira, eta gaitasun hori pixat galtzen dugu, gero mm -hmm. ahreman behien eiteko. Mm -hmm. e, muga ez dela alakot jaba bat, e, janduguroko joki, ala ere, naiz zeta eta go Eukoalegian badiren bad diren autonomiak eta behargo da. Administrazio mailan egia IIPga uh, eskoalegiak pareiratzen nuera Frantziaren uh, pizu administratibo hori uh, sendida behargo da aipatzen sinuelek uh, frantziz gau zen egiteko uh, ekiago doa, Eritmo ezberdintasun hori senditzen da, jemanetan Mintzo, mintzo Delalik Ego Eskoalerriko kooperatiba batekin, edo Mikel Kurutxarri? Senditzen da, rozeanetik proiektu bat le, nahi delaik garatu. Gugu e, hemen e, badelaik proiektu bat, izan subenzione edo dosierak montatzeko, bon, biziki pizu eta lucea da. Analiz egia eta gipuzko eta bizkaia ematez ere... E, bizikila esterroga iten dituzte erantzunak eta lagunduak dira eta nahi, franzizak erten zimezala, han, bada industria garatzeko naikeria azkarra eta indarrak emaiten dute hortan hemen bada, bide, franziako sistema pairatzen dugu pixkat eta odan, pizu da, luzia da Errik etxart, urtziko uh, ur gaituzu, uh, errik etxart, uh, laster, bez... Uh, uri buruz, eh, zure iritzia, erran duzu Bizkaian haizan zirela, oi, siberuan ari zira, bi-administrazio bi bi horien ezberdintasunak, edo, bi-baino gehiago ere, erran dezakegu. Bon, uh, nabari da, agerida hori uh, erritmo ezberdintasun hori? Bo, zintzua so izeiteko, uh, bizkaian intzalaik, bon, mila mila lank lankide ginen uh, eta hemen enpresa tipia da beraz, bon, jadani badia diferenziak enpresa ondita tipien hartian egia da horroak gipuzkoan ere enpresak handiago direla iparal jamaino uh, beraz, horrek, berezek ekartzen du diferentzia bat, gero administrazioaren uh, pizu hori eta, bon, nik enelan postutik hori ez dut, uh, ez dut ikusten eh, nik ez dut ikusten diferentzia ondik baina berbada ez dut alako Ez utalako untsa zautzen, uh, gauza hori. Uh, agurtuko zeitugu? Iduriz, uh, <laughs> alai, utzi behar gehitu zuberik. Bai. Milezker uh, gure mankizunian parte harturik. Hoi da. Eta laster arte. Bai, milezker eta milesker. izanuntza. Bai, izanuntza. Ala, galdera bera, inen dauzut, uh, inaut uh, jolima. Beraz, uh, be, uai hartzen uh, duten entzurendako, zuzira, alki, uh, em, kooperatibako, zuzen aria. Bo, uh, alki, kpairatzen du, pixka bat, uh, franziaren ganik... Uh, ...administrazio zailtasun horiek uh, peiratzen ditu? Horain txai, izan dena kasua nahiko hona da ventzatzut, subvenzioena adibidez. Hor bai dela bai beti uh, dosierak egin, dokumentu bat, eskaz, geitu behar eta... ...iduritzen zait, uh, jakinitate gutirekin, egualdean maifiteago joatean direla, ...bai indara horre manadelako, baita ere, hastian erraten ginoela ere... ...kultura hortan dutelako. E Artu egin eta antzina joan... ...produkzio edo industria uh, ikuspunduarekin. Mm. Horrek gure... baditu bere alde bere riskuak hola jokatziak irriskuak izaten aldi dira ez bada egia da aski neurtua uh, edo aski ongi prestatua baina ez zaizituritzen uh, akat edo hain istron batzen diren holako uh, erabakiak hartuz. Francis MNL kartetak loturak egiten ditu uh, ipareko alerriko presha kooperatiben artiana basoastebista daego euskal jirata hori uh, buruz zer hitzi duzu? Boa, ni enfen, argi dut hemen uh, iparaldean uh, edozoin proiektu bat lantzen delarik. Uh, soiten da, ea laguntzarik ukaiten alden, bez diru iturri bat ukaiten alden. Eta hori, uh, urbilena izaiten da orain berrikitan CAP-betik, beinan horrezta ediru handirik. Gero powera joan behar da departamentutik, gero niatik heldu da eta batzuk eta bestek partekatzen duti eh, Europatik heldu den dirua Oran hor jadanik badira kasik hiru doosi egiteko zerbaiten lortzeko eta sustut sustut man eh, dezaun bordele bordeletik egiten balima da badda bordeleko ikuspundutik e nahi du ez dela bate hemengota aldiz hegoaldean egiten direlarik izan dadin Gipuzkoan edo Bizkaian edo Nafarroan jaberean dituzte deliberoak hartzen eta hor da diferentzia handia ondiena, dibe, de, deliberoak leku berean hartzen dilela ego e, Euskal errian. aldiz hemen ipar aldean deliberorik ezta hartzen, gu beti bet, besten esku egoiten gira, edo bordeletik, edo paixetik ere, ez dut epatu, na paixetik ere eldu da, edo bruxelatik. Hori biziki zaila da. Baina pentsatzen dut, hala ere gauzatzu ari direra egiten eta gure artean lotura gehiago bali madugu proiektuak ornak balima dira hala ere dirustatzena direla behaz lehenik proiektuak landu Ta gero, didua galde lehenik pentsatu ze proiektu nahi dugun gure elkarren arteko harteko enpresen dako. Katkin horriburoze, zaitegoen zuen, bon, gaztea da, eh, UPI, Mais. baina ala ere uh, berriz enzuleen zuzira eh, adimen artifizialean bere da UPI, zuzira enpresako kide bat. Zuk, oh, uh, sein ditzen duzu, uh, alako zaitasunik, administrazio mailan? Administrazio Malan ez dut uh, zaitu bera erantzuten hori, baina naldiz, seanditzen denanik, da iduritzen zaut errezago dela guretza eta proiektu batzuk sortzea eta burutzea zerbitzu publiko batzuekin edo agentzia publikoekin uh, ego eskoalirian. Uh, ez eta, uh, ara, ipare, ipare eskoalirian. Egiten da, baina iduritzen zaut eta dela, beraz, proiektu bat sortzeko eta abiatzeko uh, agentzia publiko batekin. Uh, Ipar eskola igien, berat, frantziako administratioaren, uh, arabera, azkene, azkenean. Amar bat parteide ditu eh? Ego euskaligiana, orutaratzen bat uh, parteide edo... E, edo B0. B0, bai. Uh, Gutsi gura bera, eh? Ez dakit nuke. Amar bost daugeien artean, baina uh, niz uh, aintxe Eta zoekere, su eh, Mikel uh, Kurutxarri, boa, ejanduzu eh, eh, zertan uh, senditzen dituzten bo, ubekuntzak, bo, egikak emandu berikus moldea, bo, dihanik, uh, nola ubetu, nola garatu, or, uh, gehiago izaiteko, eta, zaila da, uh, erritmo eh, ezberdintasun horren atsemaitea berriz, zenta politikokire uh, eh, administrazioari eta instituzioer lotuada, pixka bat. Bi bide badira, ainik uste, eh, lehena biztan dena da hizkuntza lantzia, Eskoara gerota gehiago erabilko delaik hemen, harremana gerota erresago izanen dira. Eta gero paraleluki ere industriaren egoera behar da landu iparra Eta hori, Franziak ertin zin bezala, gure eskuetan izan behar da, zenta bordeletik bostasola zaie hemen industriala izaitia, edo ez, ikusten dute iparra eskoleria turismo orako, oai behar, ba, laborantxarako ere piskat, baina industrialako, ez, ez, ez, egoiten alda, bordelena jentzat. Hmm. On, bi alde hori berdila landu nik usteba. Eh, industria bada Siberuan, eh, industria bada kostaldean, ez aski kostaldean, basen afaruan behar industria gehiago, alagorantzak <laughs> behar du bere leku ere, baina bon, denen harteko zerbait, oreka bat, txemandaiteke? Enetako behar ezkoa da. Kusten erari basen afaruan, ibaik hori eta baik hori nizta deus industrian, deus garazikaldean ere guti, amiku zen zeit, Sibeluan egia da piskat, eta gero joan berda kostaldiat. Eta soiten azparni, bada... Azparnek aldiat ere bai. Erresa da, kostendela egoizetan, bai honan, zen bat jende blokatea egoiten den menionen eta ingur uartan, oartzen gira, lana ez dela berden lekietan. Zentralizatia da kostaldian, baina kostaldian ez da lekuik, ordean industria, ez taso garatzen gure ipar eskualegian, eta pentsatzen da beti, Industriak berdu izan uh, iri handietan. Ez da induz, industriarik izaiten ala erritipi batean. Eta, beh, zoiten dela egipuzkoan, edo olako errietan. Uztaritzen? Uztaitzen ere. Erritxasun? <laughs> e Bistanea. Laster lagisoro ez? Bai. <laughs> da. Da. Eta erakusten dugu, egia gure enpresatipi ere, industria nunai izaiten aldera, ez da ortako kutsaduraik edo ez da ortako manifarik uh, zuzenari baten kontra, edo, ez dut hemen ba, gelditzen dela oinoburuetan beldur bat industriarekin aipatzen zuten eh elkargo mailan badakite denaten hala nunden dentsitatea nundiren arazoak a, ba, gai guztiak lutuak baitira mugi kortasunean eta eh bon e, edo bai ranetaik ekintzetarat pasatzeko naikariba zentitzen da politikoki parisko alerian adibidez e, bon, luze izanen da beharra bon, da benan zuek sue herandugu alki pelenbordarat pasztukoda la risororat Uh, Bada, beste proiekturik heldu direnik, hora? Barnek uh, alde horretarat? Maila horretako edo proiekturik eranenuke ezetz, baina ala ere gure naikerian, haipatzen dugu hain nintzor ipar eta ego, baina gu gehien bat bon, lujaldeari edo lotu egira, eta dugu gure partaideak bilatzeko momentuan, izan da dien edo tapizeria edo beste, eh uh, ba, euskal egira irekitzen gira eta eanun diren eta logikoa go ere iruritzen saiguo azpeitira jotea ez eta go edo bordalera mm -hmm. naiz eta administratiboki, uh, lokal edo franchesgina teko yekina mm -hmm. dela zora aingitze bat ego edo ipar eta lurraldea begiratuz ba goratasun pizkat hartuz uh, horri gon daitezena eh jo nortasuna sendida zuen enpresetan izan alki ola berrian Eta upin eta ginerat ipina uh, berbadabesteetan ere baina uratsak egiten dituzue barnetik ez eh uh, bai reforma formatos uh, explicaciones loso bai belisquela oskara oskara eskunkuntza riburusa or, ora ora girela beraz uh, uh, eh kurtsoak kurtschoka egiten gure entripegisan. Aikako erakasle batzuk diten dira beraz uh, astero gureen bat terdiz. Uh, Kurtsu batean emaiterat ene, ene lankideak. Eta, orra, uh, uh, piskanaka piskanaka urkarazko uh, uh, ez uh, dakit mailak seitzentuzte, uh, gaur egun abat bindira. dira. Neta, <laughs> uh, nahi kari nahi horokok bat izan da lankidek guzienganik? Bai, bai, bai, gainamendu bat da yupin txarzen girelarik ea uh, uh, Hara, badakiguara Euskarak part handi bat eukaren duela edo engainatu bar dela, beraz, Euskara ikasterat. Hara eta egia da, bebai, Euskola kultulari ere atxikiak direla, Ini zuzenariak, eta beraz, upian trepresare bai. Hori kartza maitute, era, upian trepresaren bar derat. Hara. Eta eh, Merkataritza frantziiskar i harttze zein. Eh, likuko errez hori uh, garatzeko in importantantzia eman nahi zuten preseski, kultura hizkuntza uh, laguntzen zituzten uh, en Uh, Pantsua benboar mintzatu zen hortaz. Uh, Desmartza, baute dakizuz, egitzen denez uh, intzina, uh, industria eta merkataritzagan baran, uh, Baiona? Bai, ordean, bi, bi urratxetan ganezake, CZI-k bedak. Beda baionakoa, berda diakin, bera ere, lotua dela bordeleko CZI-ri. Eta beraz akitania ikuspe egitik, bada hor... Pizu hori er... bordea, eh? eh? bat, hala. <laughs> Odean, errezu hori, bada mohimento bat, akitania guzian nahi dute egin. Hala ere, bestalde, elkarte batek, uh, beste urras bat egin du, pixkat gehiago guri interesatzen zaiguna, uste dut, lantegiak deitzen da, elkarte hori, enpresen uh, uh, elkarte bat da, enpresa buru elkarte bat, Eta horrek landu dute errezu berezi bat, nun eh, euskara euskal kulturari, euskal lehiko lugaldeari atxikien erakusten duten enpresek. Eh, mm. Eta hor, bada, bada txart derako bat... Uh, irutanoi eta bost edo zazpien presek izenpetu dutena. Eta hor, engaiatzen dira, bai uh, lanian hartzea, bai uh, langilei kasu egitea, oei sozialki genutza izan diten, bai gara buruz ere piskat kasu maitea ikusteko nola egiten duten. Bai, Mezirazgo ere ez? Baita bai kulturari, bai. kulturari uh, ze horratxe egiten zuen euskoari ere buruz ja, zerbait egiten duten, eta hor bada txikimendu berezi bat, eta gero, lantekiak proposatzen du, Hori segitzea, urte-zurte ikusteko, haintzina mendurik izan den e, enpresetan. Hortan nahi dira, ez dira egunguziz prentzaren haintzina horren aipatzen, e, bai enpresekin hagemanetan dira, hageman senduetan e, ikusteko nola hori garatzen alden eta nola segitzen alden. Eta desmartza, biziki interesgarria da, eh? irurgoi bat enpresa hortan sartuak dienak, jadanik egiten du jende jendebikat eta zinez e, balio du hula segitzea. Mm -hmm. Beraz, RSE... Beraz, ortan ziste, hola, bergian, zaki zo. Bai, bai, bai. Barren gira, lantegiak. Ede bai. Elementu honak hautatu ditu. No, ah, barkatu, he. Eh? Vale. Eta elkar ere. Barakit elkar ere, zenta brentsoarikoa segitu, nuen? Eta erriken kide bat antzen. Eta bon, hori so aurkestua izan zizau zuelaik. Bon, zen ditu zinuten, ala ere, bon, bada lantegiak errandu, he ala ere, bai honatik, zeseiak kudeatzen du, datik eregotakit zerbaita zerbeita aatzen al aldu horrek. Bai Bo gero erre mailan egia kooperatiba izanik ja, galko de eskisa da dena betetze, gero ainttzan guki ikustenginen eh, herriaria txikimendua hori azinaan ezartzen zutela, eta importantea da bai zenta enpresak bai badira hemen hemengo jendeekin badirara enpresa hainitz ere, nun zuzendaria kanpotik heldu den, eta lankidiak ere, eta horrean importantea da, eien gana joitia, hartaz mintzatzeko, eta horiek ere esendia erriaren txik, atxikimendua bizkin importantea dela hemen. Eina uta, buruz, ere? Berazua erraten duen bezala, eh? gu ere, bai, lantegiak engira, eta, egia da, kooperatiba izanki sozial eta argloietan, jadanik bunduan gitu gula. Gu Euskarari buruz, ez dugu plantan ezari olako formakuntzarik edo, Baina egiten duguna eta aspalditik ere laguntzea, e, ekimenak edo edo diruz edo materialez, uh, kulturari lotua diren edo zein ekimenaren. Upix, estatutu dugu, kooperatiba da, enpresa bat? Ez, enpresa bat da. Baina eta errezen txartzeko, uh, kideekin haipatzeko eta zaila izan da edo erreski eginda? Uh, Nunbait, aekaren desmartza ere... Baina ustez euskara. askinaturalki eginda. E, ideea bai eta gauza tipiak egitea, baina albez hain bat horren uh, uh, inguruan, eskual uh, kulturaren inguruan, eskual kultura sustengatzeko, eskual eskuala hizkuntza sustengatzeko ere bai horra uh, askin alturalki pentsatzen dut. Mm -hmm. uh, Franziska Rikert, egin uh, eutek eipatu duena ipar ego, ezte la baita espada horretan ere uh, parekatu behar, lugaldeak ere begiratu behar direla, E, Mikelek ere ipatudu, zergatik ez egia, ja, garazi eta baigorri, e, baigorri e, aski laborantxari e, lotuazai zaio eta et, bon garazin, e, komertxant -ko e, mundu bada, eta laborantza ere. Senditzen eh? da, politikokin ez zuten errepikatzen dute, Euskal elkaruan bazakiten, behar zela, ekonomia desentralizatu, non baita kostaldetik eranen dugu, Zuk, uh, ze, oi uh, hartzon dozu... Uh... Ez, bo, nien iz, histori historialaria, baina badakita, dola ez zaspaldi, uh, sukalerriaren barnek aldean, bazirela enpresa batzu, ordean berba, industria ezta hitz egokia. Baina, hala ere, uh, enpresa horietan zerbait ekoizten Ordean, ordean, haipaten ginoen baigurin etzelak hau lehen bazirean txokolateriak baigurin. Uh, garazi aldean, mendiben bazen segeria handi bat, bazirean berreun bat langile. Lehenago, bankan, oletan eta izan ziren. Odean, berba ez gira beti gileatzo egon behar, bainan, Asteko jakitekoa ahal dugunez zerbait egin, bai ahal dugu, emaia izanez geroz. Eta bada ere beste gauza bat, eta Institutuko alkietiko aski hurbilden um, Jean-Louis Ratzoki batek uh, ateladuen liburu bat hor ikusten dira uh, produktu edo objet obiektu batzu eh, Euskal Herrian asmatuak izan dilerak eta fama aski onak duten batzu beste batzu gahantziak hor, ikusten da ere sail guzietan gauzak asmatuak izan dilerak eskal Herrian, eta hemen ekoiztuak Bak bakarrik adibide bat emaiteko Siberuan uh, zapeta gintzan uh, bat ziren uh, bat dira espartinak bat ere beste zapeta mota bat uh, uste dut baladiom Patogaz, edo? E, patogaz, patogaz, patogaz, deitzen zena. E, garai batez biziki fama zuena. E, horiek siberotarek sortu zuten. Gero, ara, ez berber politikokietzen segipen aski hona izan, edo sustengu aski izan. Hori saldua izan da. E, uste dute txinatak batzuei, e, ez aipatzeko. Bainan, patogaz hori behaz fama beti badu. Bainan ez da gerago, gehiago gure Alda guk? guk asmatu ginuen, guk esk eskualdunek asmatu ginoen. Ta olakoa dibidea badira, liburu hortan eta zinez, zinez be, kontseiratzen dut, denek liburu hori aurkitzea eta ikusiko duze bain ahal delarrik, nahi delarrik azteko ahal mm. Gugueta atipi bat uh, bukatzeko, emankizuna eh, entzina doa. Uh, Batakit azparnek lan bat eramaiten duela, zapetak intzaz, ez bakarrik uh, erakustoki batean ezartzeko eh, ez historia hori. Uh, Batakigu ere bayonaren horbiltasunak kalte gintziola, eh, industria hori eta ez bakarrik bayonaren uh, eragina. Uh, adibidez uh, azp azparnek, eh, beraz uh, en, zaila litzateke behiz... Uh, Bentsatzia, edo aurri ikustia uh, zapetak gintzari lutua den uh, enpresabat, kooperatibabat berri sortzia? Zapeta berba... Edo, adibidez, he? Eh, uh, zapeta duen presioa ekin berba zaila izanen da, uh, mementoan duen presioa Aldiz, ikusten eh, da, eh, espartingin gintzen, de jadanik eh, gauzak aldatzen ari direla, eta episkat eh, modan jartzen diren batzu, edo gauza berri, berri batzuekin eh, zerbait eh, lortzen aldera. Aldiz, azparnen bada jakitatea, eh, ekoizteko gauza bat zuen. Hala nola, lahua, ekoizten zuten. Lahua ere behemen bat itugu behiak, bat itugu hardiak, eta ba, horrekin zerbait egiten alda. Goko eta batzu badira eremanak emanak, taldeka beharko dira eman, ez bakarka. Hori da aldatzen, eta hortan behar dugu lan egin, era, taldeka diendia biltzeko, eta sail batzu denetan. E, bakari, raiteko ere badi, badira e, gazte elkarte batzu, ala nola baino, uste dut jadanik hemen resibitu zuena, deitzen dena dupeibazko grantzekol, eta olako gazte batzu badute ere erriari, eta horiekin ere zerbait e, Uh, gogoetatzen ahalko dugu uh, orako talde lanak uh, ere maitiko. Eta irauteko eta uh, zuek hartuzinuten bi urgunia, eh? uh, kalitateari buruz, erranen dugu, edo hartuz, uh, pixka bat kantitatea behar dautzi, uh, ahlo bat johatzeko. Uh, Hori zeiten alda, gakoa horokorki, horako lurralde baten dako, pixka bat uh, lehiakorri zeiteko bere ahloan. Meinaud jorimao. Mm. Gako bat edo puntu bere zigarri bat izan behar da, beti behar gaitasun hori. Mm -hmm. Behar eta ideiarekin eta konvikzioarekin aurrera joan bai, mm hori -hmm. izan daiteke. Mm Horre -hmm. ez, bakar egzizte zilikona lantzeko, bai. eta hori asmatu duzuelako hala asmatzeko ere behar da jakin, behar daz txeman, eta hori nola elkar lan baten bidez egin daiteke? Bai, hori elkar lan Brems bat dormi, izan zen. Yeah. Bai, bai, bai hori uh, bizkaiako enpresabatekin eta pariseko besta enpresabatekin. Horiek mm. ere esekatzen zituzten bide berri batzuk. Eta egia bakarrik beti zailada, baina hasten girelaik uh, zonbaitzuk biltzen mai baten inguruan, hori dion idei, bat, idei batzuk atatzen aldira. Ta gero garatzeko gaitasuna balima da, hori bai, hori joiten alda. Mm. Upi sortu zen gauza berazen? Fiskata... Tzen txaturatuaz, behar alde aldeoktai zuen merkatu edo, bai? Zuet su, su, bezalako enpresekin edo. Eian e, e, e, e, e, e, laniten e, short... dugun beste... Bai, Berraz matzeko uh, sistema hortan edo uh, aksemaiteko sail bat uh, be, bestek egiten ez dutena. Jodanik e, uste dut, upi sail berri-berri batean sartua dela, eta aski enpresa berri dela, eta horiek badute badit... Badi, badi, Ukanen dituzte... Uh, Uh, atera bide hainitz uh, enpresa tipiagoak ere behar ba uh, hartuko dituzte orien txerbitzuak or uh, bide uh, pwa, bide <güls2> biziki zabalak uh, egiten dituzte eta gainera beti berritzen hain dira, orde nustedut orzinez badela, badela egiteko bai mm. Hala, be, nustez, mainitzulia egina dugu, uh, ego eskoalerriko arremanak uh, barnatu ditugu, gero, mintzatu gira, piskato, orokorki, eh, nola garatu ere gure lujalle eta uh, be, ideia berriak edo uh, asmakizun berriak, eskertuko dugu, utzi geituen erriketxart, elkaart uh, enprisatik, elkaart, enprisatik, uh, mire esker uh, kaitin da zantze, eh, upi uh, enprisako kidia zira esker zuri. Mil Kurrutxari ola begia kooperatibako aarduraduna mileesker?ei. Oui. Eina Jolimon alki ez eh, alki kooperatibatik heldu zinen zuzendari zira Milesker? Min bai. Biztanda frantziza azken aginena ikasturteutako? Igarrena eta azkena, urtahilean aseba eginen, bila uh, politea iten aldugu. Bila nahi behar behar behar, utziko dugu ja, haupasatzen, ikusteko jendea ja, untsua uh, hartzen duten, Sh eta gero behar dugu ha. hasi pentsatzen, ega segidari emaiten dugun olako emankizun bati, eta bo pentsatzen dut ideia atzu atsemanen ditugula, eta ara, beste gogo eta ahlo frango izanen direla, lan munduari beti, beti jende guzia lot dadin. Mil eusker hasteko eta lasterrakte?